і люди вели з ними жорстоку боротьбу. «Ну що?» – поцікавився Агал. «Загризли лоша. А ти?» – запитав Агал Суворов. «Було темно злуканий, цілиш? Це не виправдання». «Знаю». «А якщо знаєш, то...» Стух повернувся, схопив щось темне, що звисало з кінського крупа, кинув Галові під ноги. Буланий захрипів і став дибки. Гал, приборка вже жеребця, нахилився, розглядаючи вовчу шкуру. «Як ти його?» – поцікавився. Замість відповіді пастуш підняв довгого батога з зашитим у кінці каменем. Наздогнав і він смахнув батогом справді грізна зброя в умілих руках. «Молодець!» – похвалив Гал, «Як звати?» Вовраном, я не забуду тебе. Випробуй мене, попросився пастух. Ніхто краще за мене не стріляє з лука. Добре. Вовран стягнув з голови повстяну шапку. Я вірно служитиму тобі. Пагав зиркну на пастуха і зрозумів, що той каже щиро. Завтра знайди мене, наказав. Він відпустив водила і Буланий одази пішов у чвал, далі від страшного вовчого запаху. Степ лежав рівний, лише де не глибокими вибалками. Небо на сході почервонішало, зорі зблідли, і легкий свіжий вітаєць був в обличчя. Агал притримав жеребця, випростався і сидів, вільно, ритмічно похитуючись і пильно дивлячись у степ. Скіпур казав, що курган за третім вибалком ліворуч. Він уже променув вибалок, а могили все не було. Нарешті побачив горбок на обрії. Може, не горбок, а хмарка опустилася край неба. Зовсім поруч засквирив якийсь степовий птах, закугикав пронизливо. Буланий невдоволено скосував туди і тут Агал побачив курган зовсім близько. Височив над степом справді, як низька хмарка. І трави та бур'яни хилиталися під ранішнім вітром на його вершині. Агал повільно об'їхав курган, що підіймався над степом зухвало, наче й не був творінням людських рук, а народився разом з виболками, озельцями та річечками, які пересихали в літню спеку. Скіпур казав, що під ним лежав його прадід, може саме той, що заманював війська царя Дарія у степові безмежжя, доки вороги самі не зрозуміли марноту своїх сподівань. Знесилених персів, скіше били, як хотіли, поки вороже військо не побігло з припонтійських степів. Сам пихатий цар Дарій втік одним із перших, так і не збагнувши причини поразки свого найчисленнішого в світі раніше непереможного війська. А що тут незрозумілого? Хіба можна перемогти степ, звірів, які живуть у ньому, птахів? А скіфи також частина степу, отже й могила насипана ними одвічна, без неї і кам'яної баби на щополку не уявити степу, як не уявити його безвічних скіфських димних багать, кінських табунів і рипучих кибиток. Гал зіскочив з коня і повільно піднявся на вершину кургану. Сонце вже вийшло за обрію, висіло над степом здавалося нижче від нього. Звідси відкривався такий простір, що Агалові раптом забракло повітря, він відчув, що стоїть у самісінькому центрі землі, що зараз він вищий за всіх, може рівний з богами. Варто повирухнути руками і злетить у прохолодне, прозоре ранішнє небо. Тіло справді стало легким, немов розчинилося в повітрі. Лише тепер Агал зрозумів, для чого його предки насипали у рівному степу такі високі могили. Що може бути краще, ніж вдивлятися з висоти у степову широчинь? перемовлятися з ковелою, Типчаком і тонконогом, усіма степовими травами, які дають життя цьому безмежжю. Оце відчуття своєї осібності було настільки сильним, що Гал нарешті уперше в житті усвідомив, що таке справжнє безсмертя. Не те, що дають боги, до того загадкового іншого світу старі відходять буденно разом із кіньми, худобою, слугами, під тужливе вигуки нащадків та підданих. Але той, хто може усвідомити і душею збагнути степову тишу.